Most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Köszönöm szépen, akkor most bekövetkezett a csoda, és hogyha az és is úgy akarja, akkor halljuk egymást Györegét. Ajá. Hallo. So valéten akkor lehabban az az. Egyiket meghallottam, de stendon rádió eredetileg. Hiszem. Hello. Hello. Mikrofon próba, hallasz? Most hallom, igen. Ja. Te vezetsz, vagy valaki vezet előtted? Nem, nem, nem. A munkatár vezet. Annak idején Csehi Otto, ez lehet, hogy adatvédelmileg most nem volt egy szép dolog, Kalocsán úgy berugott, hogy a feküdve azt énekelte, vagy fekve, hogy vezet, vezet a szakszervezet, vezet, de ez már régen volt. Te voltál katona? Nem voltam sajnos. <gül> Sokat vesztettél, és miért nem voltál katona? Túl fiatal, vagy? Az az igazság, hogy ezeket 72-ben születtem. Az azt jelenti, hogy ezeket 29-ben érettségizten. Uh -huh. És hogy a rendszerültés fordításában ugye mi mindent megvettünk annak érdekében, hogy ne legyünk katonák, és akkor ez a kérdésében lesz. És a kérdésében hogy katona legyek, amíg a kérdésében, hogy a gyerekem volt, és a többi Ugye, azért ezt majd egyszer ide nézni fogják, hogy gyerekem volt, és a többi szóval Én Ha gyereked lennék, akkor az és a többitől azért egy kicsit kiakadnék. Mész, hogy az édesapámnak gyereke volt, és a többi. Tessék, szóval rendesen beszélni magyarul. Kösz. Elhaltunk az éterben Az lehetséges, hogy te hallasz, én nem hallak téged. Tamás, ne arra de föl kell hívnom az első, mondta a másik telefonon, lehet, hogy majd ott is le kell raknom, de ez valami egészen penetránsan szól. Jó rendben van, ne beszélgessék én nem telefonáltam, jó? Jó van, na, oké. Okay. Jó beszéd. Ez most jobbnak tűnik. Ez egy fokkal jobb. Na. Na most János... Engedj már nekem egy pár szót, Tehát, e, szeretném itt a rádiolgatóköt is megemlíteni azt, hogy milyen nagy sikere van a mi beszélgetéseinknek a mobil szolgáltatások szempontjából is. Ugye az előbb az érdei emekedő jöttünk fölfele, az érdei mindig e, megszakad a vonal, nem lehet normálisan telefonálni. És mint hogy én minden egyes héten elmondom neked, ha autóban e, ülök és úgy adok neked interjút, hogy a, e, nagy tisztettel kérjük a Vodafon hogy valamit csináljanak. Azt a nebulóját. Azt a nebulóját. Lehet, hogy a suba küldte, mert a suba lehet, hogy engem hallgat. Igen. A, És? A, a, a, hallgatják a, a műsorokat. Szeretnék azért belőle, belőle idézni. Igen, figyelj Első Malászló úr, hivatkozásra a Rádió Q. hogy munkatársak felhívják egy megfelelő időpontban, és őrzik a panaszkörülményeit. Stb. stb. stb. Ezt most megint kaptuk. Ezt nekem nem küldték el másolatban? A, a lényeg az, hogy, hogy, hogy én mindenkétre fogok erre válaszolni a vezérigazgatóhelyet. Jól teszed. Hat, azért küld már el nekem, és hadd lássam. Lefogom Kormányzati megbízás is bármikor fogadunk, majd a vadasal egyeztetek. Na jó, csak azért mondom, hogy szeretném, érdezni, hogy nem személyes problémáról van szó, Tehát innen is a rádió keresztül is mondom, hogyha hallják a móvítót. És a személyes, hát akkor... Bennösei, hogy ez egy generális probléma, nem csak nekem szakad meg az érdi emelkedő, mert a telefonbeszélgetés közben a vonal hanem mindenki. Először azt hittem, hogy az volt a megoldás, hogy megszüntetik az érdi emelkedőt, mert feltöltik anyaggal, de ezek szerint nem. Egyébként két történet is van erről. Egyszer a főnökednek volt egy egészen hihetetlen mondata, de akkor még szabadabban beszélt, egy cara volt benne, egy rendes dadaista költő. Mert azt kérdeztem tőlem, mert valahol megszakadt a vonal, és kérdeztem tőle, aki egyébként maga sem budapesti lakos, és hát nincs itt a szomszédban, és kérdeztem tőle, hogy hol van, és akkor kinézett limuzinjából, ez pár évvel ezelőtt volt, és azt mondta, hogy itt vagyok bugyiban a világ végén, és arra gondoltam, hogy ha valaki bugyiban hallgatta volna éppen a műsort, akkor megtudhatta volna Lázár Járost, hogy ő konkrétan a világ végén lakik. Innen is lehet tudni, Magyarország milyen nagy. A másik pedig Géném egy Gyuri, aki annak idején még a vesztelnél, meg aztán a Nem tudom Micsodánál dolgozott, de semmiképpen se a 20-asnál. És ahányszor olyan probléma volt, mint amiről te beszámoltál, akkor szó konkrét értelmében azt mondta, hogy küldök oda térerőt. És aztán majdnem olyan volt, mint egy ilyen varázsló, aki így, így, így kinyitja a markát, és evvel így sugára, és küldött térerőt. A Star Wars 7 bemutatója előtt szerintem ez egy teljesen mondat, ugye, nem a mondat. Én azt mondom már, hogy egy ilyen Pesti szlogen szinte, hogy ne az erő legyen embered, hanem a térerő legyen embered. Ezt, kíván, ezt kívánjuk magunknak. A mobil szolgáltatásokat használóknak a száma drasztikusan meg mint az elmúlt években, a szolgáltatásnál a hálózatfejlesztés pedig azt nem volt képes követni. Ezt kell tudomásul venni. És ugyanakkor meg azt, hogy, hogy kevesebbet nem fizetünk a szolgáltatásokért. Még akkor sem, hogyha vannak olyan remek csomagok, mint amilyen a kormányzati csomag, hogy egyszerre sok előfizető, kihasználása, vagy kiszolgálása miatt olcsóban lehet valamennyivel telefonszolgáltatáshoz jutni. Ez nyilván nem a kormányzati vilégium, hanem minden egyes nagy flotta kedvezmény hasonlóan működik vállalatoknál tégednél egyéb esetben is. Csak szeretném jelezni, hogy, hogy probléma az, hogy nem lehet normálisan dolgozni. Tehát például ahol én élek abban a térségben, hogy az ember elindul a Verencétótól déli irányba, Dunai város irányába, teljesen mindegy, ezt a Verence felé buszaszabors felé haladva teszi meg ezt az utat, vagy Gárben felől zicső falu Szabalegyháza felé van egy, egy sáv, ahol mindig elmegy a vétel. Ahol egyszer nem lehet telefonálni, ahol nullára lemegy a téverő. Tehát ez, ez elég furcsa dolog, hogy mondjuk Síkvidéken, ahol nincsen egyetlen egy het sem, egy dom sem, még egy. Nem vad... olyan, mint egy ilyen nagy lehallgatási szóba. Van, vannak ennek előnyei, hátrányai egyaránt, de tudod mit, én is szeretem, ha engem számon tartanak. Múltkor például szigártó Péter Zakója kapcsán egy fontos külügyminisztériumi embertől kaptam levelet, de mintha az magántermészetű természetű volt, nem olvastam föl. Itt van előttem a 2015. idő törvény miatt azt gondolnák az emberek, hogy én olyan sok pénz kapok tőlet, hogy aztán másról nem is beszélünk csak a, a mobil ellátásról. A Nemzeti Kulturális Alapról Szóló XY törvény megváltoztatásáról amely egyebek közt azt mondja, hogy a nemzeti kultúrás alapról szóló XY-törvényt módosítják különböző pontokon. Először is azt kérdezném tőled generálisan, hogy mi szükség van erre? Én megmondom összégetén, hogy egyáltalán nem vettem részt ennek a törvénynek az előkészítésében, tehát én is csak akkor termésültem vele, amikor kormány elévitte Bolog úr, hogy mi van, a, mi van az anyagban, ha én jól nem az a szándék, a művészeti akadémiának, a kuratóriumok kiválasztásánál, a kuratóriumok összeállításánál, a jelenlegi nagyobb mozgástere legyen. Ugye? De ezt nagyon jól mondod, én is ezt tapasztalom, és tudomásul veszem, hogy neked magához a törvényszöveghez nincsen közöd. Ezzel együtt azt kérdezem, hogy milyennek a célja, mi áll e mögött? Hogy mi áll e mögött? Igen. Hát, dolom az, hogy a, a Akadémia pozíciói abban az értelemben erősödjenek, hogy, hogy, hogy a Nemzeti kutes alapnál a Művésztakadémia tagságából további kurátorokat lehessen delegálni. Én azt látom, hogy alapvetően az 1993-ban létrejött rendszert nem forgatja föl, tehát az alapnak a a pénzügyi függetlenségét nem érinti, az alapforrásai, forrásbevételeit és gazdálkodását nem érinti, illetve a miniszteri keretet, amely egy nagyon fontos korrekciós lehetőség, a miniszteri keretet sem érint. Ugye a miniszteri keret az gyakorlatilag az elmúlt években, évtizedekben csak a, a egyszer módosult, az első kormány idején megemelkedett, de aztán ezt visszavitték, és azóta is a 25 százalékos szinten van tartva. Ájj, áj, minek a 25 a A, a nemzeti kultásnak többféle bevételből gondtálkodik. A bevételeinek az alapját, a főbevételét az ötös lottó játékadó bevételeinek a 90 százaléka jelenti. Tehát amikor a Serencséjáték és befizeti játékadót az adóhatóságnak, az annak a befizetésnek a 90 százalékát tovább küldi a nemzeti alapnak. Na ennek emellé a nemzeti kultás alap, mi sok mindent beszed ö, különféle jogdíjakat, a közös jogkezelőktől, az úgynevezett kultúrák. De most szeretnék eljutni a, a, a miniszteri eh, alap. A, Igen? a miniszteri keret Igen? A, a, az özbe, nem az összbevételnek a 25%-át, hanem csak is kizárólag az ötös lottók játékadó bevétel 25%-át jelenti. Tehát a Most én azt feltételezem, bár nem biztos, hogy ezt jól gondolom, hogy ilyen kerettel minden miniszter nem rendelkezik. Vagy ha igen, akkor nem tudtam eddig róla. Valójában... Ilyen, ilyen kerettel csak a kultúrai fős... Miniszter. Ennek mi az oka? Hát mert ez a nemzeti kultúrás alap, és ugye van egy ágazati megosztás... Nem, nem, nem, én ezt értem, de hogy az, hogy van egy külön miniszteri keret, az mire jó? Egy, egy sor olyan kulturális ügyet tud uh, fókuszálni a miniszter, amelyik valamiért valami tematikáját, uh, váratlanságát. Uh, Én ezt sejtettem, hogy valami ilyesmit fogsz mondani, de áruld már el nekem, hogy, hogy ilyen keret egyébként más minisztériumok esetén az alapvetően eltérő működés vagy terület miatt van? Alapvetően igen. De egyébként a, minden miniszternek van a rendes költségvetésből is olyan tartalék kerete, ahol, ami, szabad, Ezt én értem, de hogy én kiveszem Balog miniszterül, illetve mindenki, aki azon a helyen van, ahol ő, nagyobb kerette rendelkezik, mint a társai. Én nem aminek az alapját nem... Ez a speciális keret, ez e, e, valójában egy kritika a másik két elosztási móddal kapcsolatban, nevezetesen a magyar művészeti akadémia mivel a nemzeti kulturális alap, vagy ezt másféleképpen kéne megfogalmazni, és a, ha igen, a, akkor hogyan? Abszolút más, másféleképpen kell megfogalmazni, de nem kell ebbe ez, ez, ez a miniszteri keret, ez húsz éve működik jól. Én működik, ezt értem. Ugyanúgy működtette Bozóki, Hiller, uh, mint, mint, mint ahogy a működtette mondjuk a. a ez egy egyszemélyes kormány, döntés, vagy van ott egy grémium? Másik Orbán kormánynak van. Az egy egyszemélyes döntés, vagy az egy grémium döntése? Egy nagyon alapos előkészítés után a miniszteré a döntés. És valójában, tehát e, akkor, akkor ez miért is van? Azt még azért már, már elmondtam. meg megismétlem. Figyelek ismételjen meg. Nem, akkor ne ismételd meg. Uh, elő, de tudnám Woody jelent idézni, ugyan egyszer már elmondtad, de először se értettem, de rendben van, menjünk tovább. Abban bízom, hogy te nem érted, ugyan te nem érted, de Rendben van, rendben van, <gül> menjünk akkor tovább. Most a művészeti akadémiának és a nemzeti kulturális alapnak ez a leendő módosult szabályozása akkor ismét az én feltételezésem szerint, ami nem biztos, hogy jó és pregnáns leírás, nem egyfajta közelítését mutatja, ami egyébként akár azt is feltételeztetheti, hogy valamikor összeolvadnak, vagy ez egy olyan olvasat ennek a módosításnak, ami nincs benne? Én nem látom ezt az olvasatot reálisnak. A Magyar Művészeti Akadémiának ez a fajta jelentősége, ez vajon miből fakad? Ez nagyon nagyon bonyolult dolog, az, hogy elválasztunk, hogy mettől meddig tart a jogalkotói szándék, és meddig tart az a szellemi, az a erő akarat, ö, ami ami ami egyébként ö, mondjuk, hogy a önértékét adja. A, a dolognak. Én azt gondolom, hogy a jogalkotói szándék, az a jogalkotói szándék, hogy itt uh, létrejön egy nagy, erős, a politikától független, a legtehetségesebb embereket tömörítő akadémia, az jó szándék, az helyes szándék. Az, hogy ez mennyiben tud megvalósulni, vagy tudod megvalósulni, az már egy uh, utolagos szakmai értékelésnek a, a kérdése, hogy, hogy, hogy ez abban mindenben teljesítette a jogalkotói szándékot. Én azt mondom, nekem az a véleményem, hogy a saját kérdésemre válaszoljak is, <gül> hogy, hogy itt van szükség erősítésre, tehát én az akadémia... Állj, minek az erősítésére van szükség? Most, most mondom, az akadémia tagságát, én mondjuk még bővíteném, kitejesíteném. Látok nagy problémát a, elsősorban a középnemzedékből, tehát az 50 és a 65 év közöttiek, nem fogalmazzunk így, nagyon-nagyon sok ember érdemes lenne felvenne föl, az akadémiába. És hát mondjuk, nem tudom, én néhány embert mondjak mondjuk azt, hogy csukás, István író nem tagja a művészet, és én sorhatnám, azt én hiányosságnak érzem, tehát hogy lehet, hogy ezeket az embereket előbb kellene, kéne ösztönözni arra, hogy, hogy, hogy tagja legyenek az akadémiának, és csak utána fölvenni a 30-40-es korosztályból tagokat. De, de, lehet, de lehet, hogy én ezt rosszul látom. Mert sokféle koncepció létezhet egymás mellett. Tehát én, én igazság szerint úgy gondolkodom, hogy a magyar művészeti életnek, a magyar szellemi életnek sok-sok kiválósága nincsen benne az akadémiára. Persze nagyon sok kiválósága még bent van, tehát azzal, hogy sokan nincsenek bent, nem a bentlevőket kritizálom, vagy nem a bentlevőknek a, a művészi kvalitásait kérdezem meg, csak azt mondom, hogy, hogy érdemes lett volna a kört nagyobbra húzni. Nekem én, ezt én, értem. É, é, é, é, én ezt értem, de még miatt elvesznénk a nemzeteket. Már csak egy, egy gondot. Nekem volt annak idején egy módosításom, amit aztán át is ment a parlamenten, hogy a, a, az állandó tagok, ugye már maximáliztam, hogy hány egyszerre egy időben hány eh, rendes tagja lehet az akadémiának. Tehát ezt, ezt a számot az én módosításom, módosítási javaslatommal sikerült emelni, az egy másik kérdés, hogy az én szándékom mögött az volt, hogy a közép behozni embereket, hogy valójában nem ez teljesült, hanem a, hanem a fiatalabbakból, az én korosztályomból, meg a nálam fiatalabbakból sikerült akadémikusokat választani az akadémiába, akiknek egyébként a kvalitásai azok nagyon jók, mert tényleg tehetséges emberek, szóval van szó, de ráértek volna tíz év múlva is akadémikusok lenni. Nem tudom, tehát ez egy... Jó, egy de egy ezt a részét tiszteletben tartom még jó, nagyon fontos, ez nem most a, rajtunk múlik. De én most nem szeretnék a személyekben elveszni. Kérdezett tőled, és ha tájkozatlan vagyok, akkor nézd el, kíváncsiságom legalább valamit talán kompenzál. A Nemzeti Kulturális Alap hamarabb jött létre időben, mint a Magyar Művészeti Akadémia? Nemzeti Kulturális 1993-ban jött létre egy akkori törvényel. És a Magyar Művészeti Akadémia pedig? Hát a Magyar Műszer Akadémia köztestületként abban a formában, hogy most működik, az elmúlt években jött étre, okay. tehát a második kormány idején, 2010 után. Ugye korábban egyesületként működött, és a törvény az arra tett idején, meg azt a lehetőséget biztosította, hogy a korábbi Magyarországi Akadémia egyesület bázisája jöjjön létre. Én ezt értem, azt is tudom, hogy az alaptörvény is ö, foglalkozik vele, és tesz vele kapcsolatban megállapítást. Azt kérdezem tőled, felfogja-me én, mint a Nemzeti Kulturális Alap Virtuális része, kritikaként azt, hogy a két szervezetet a kormányzat az elmúlt időben közelíti egymáshoz? Minek a kritikájaként? Ami az NK kritikájaként? Igen. Ö, nézd. Én az De kérdezhetek másféleképpen is. Várj egy pillanatra. Várj egy, pill... Várj egy pillanatra. Ma viszonylag jól bírom az agyamat, bár az előbb értetlennek bizonyultam. Vajon ez a két szervezet, ha így működik együtt, mennyiben többre képes, mint voltak képesek külön-külön, és akkor nem szerepel ebben a szóban az, hogy kritika? Nem. Megmondani, hiszen a törvényjavaslat elfogadása előtt vagyunk, és tudom, Én ezt tökéletesen értem, de mi lehet? De, de... És sok én azt tudom neked mondani. Mit feltételez? Én védem a Mondiárt Beseretét mindig, nem emiatt a törvényjavaslat miatt, hanem egyébként. Én voltam a Nemzeti Kutatás elnöke, aztán voltam alelnöke, én évekig irányítottam a szervezetnek a munkáját, az új kollégiumi struktúrát, a korotőműrendszert én alakítottam ki, szerintem az jól vizsgázott, én hallom, hogy azt meg akarják változtatni, szerintem. Nem kéne, hallom, hogy a folyadat kollégiumot ne akarják szüntetni. Szerintem nagyon jól működik, nem kellene, a következési kollégium jól működik, nem kellene. Az, hogy jóval kevesebb kuratóriumban most mint volt, az néhány fanyagó véleményt eltekintve kifejezetten jól vizsgázott, praktikusabb, átláthatóbb és olcsóbb volt a rendszer. Tehát én azt tudom mondani, hogy, hogy szerintem a nemzeti kultúrás alap az a magyar egyik nagy vívmánya, nem véletlenül ünnepeltük meg 2013-ban a 20. születésnapját nagy-nagy ünnepség keretében, amit egy nemzetközi konferenci és kísért a parlament felsőházi termében. Az Európában hasonlóan működő intézmények, szervezetek, vezetői vettek részt és tartottak előadást is mutatták, hogy az ő országokban Romániától nem tudom, névet Németországig, hogy működnek a elnöke, Jankovics Marcer, a Művészség Akadémi elnökségi tagja, a, a kétszer is volt a, a nevénnyik az elnöke. Tehát nem gondolom, hogy, hogy ilyen személyi konsteláltatók Én értem, de azért az eltelt 22 év folyamán azért sok víz lefolyt a Dunán emberek megváltoztak. Tehát miközben azt a mondatot is óvatal kezelném, hogy te mindig véded a mundérbecsületét, Tehát azért a becsületének a védelme az egy nem egy alaptörvényben rögzített kötelezettség, néha a mundér védelmének semmi értelme. De én most konkrétan. Én ezt, ért, én ezt értem, csak ezt mondtad, hogy te mindig véded a mundérbecsületét. Beszéltem a beszéltem. Én csak azt tudom neked mondani, hogyha én ma. Ezt én értem, de én csak azt tudom neked mondani, hogy ha én ma a nemzeti kulturális alap lennék, akkor aggódnék a függetlenségem, a szuverenitásom, a szakmai kompetenciáim fenntartása okán, mondván, hogy a magyar művészeti alapnak nagyobb beleszólása van az én életemben, mint amilyen beleszólásom nekem van a Magyar Művészeti Akadémia életében. De a, ebben az értelemben a, a nemzeti alap nem egy társadalmi szervezet, nem egy köztestület. A nemzeti kutatás alap az az kvázi egy uh, kulturális ügynökség, amelyiknek az a, feladat, a támogatást egy fontos uh, dolgokhoz. Tehát nem, eb, eb, nem úgy kell nézni az ő függetlenségét vagy működését, mint hogy a nézet mondjuk egy társadalmi szervezetnek. De az, az, az egyébként, hogy mennyire uh, igaz, amit mondasz, az abból látszik, hogy uh, művészeti szervezetek egyébként uh, minden a felé sorolható, sokféle értéket magukba. Uh, magukban összefogaló vagy összefogó művészeti szervezetek, irodalmi és egyéb már szervezetek levelet fogalmaztak meg a balogminiszter úrnak, amit egyébként én is megkaptam, és ebben jelzik az aggodalmokat. Én, én igazság szerint, mint hogy a, a ennek a területnek az irányításában már jó régóta nem veszek részt, amiért a balog engem a kultessám titkárságról leváltott. Ezért én tanácsokkal el tudom látni és szívesen meg is teszem ezt, hogy, hogy segítsen Hoppára államtitkáronnak a munkáját, de a döntés előkészítésben és a döntéshozatalban nincsen, nincsen részem, úgyhogy úgy, hogy még egyszer mondom, én is csak a kész, a parlament elében nyújtott törvényjavaslatban láttam, hogy mi az, ami változás lesz. Ugyanakkor nem vagyok kétségbeesve, mert azt mondom, és itt most kifejezetten a kormánynak a, a, a kormánymundérjának a vecsületérők van szó, azt mondom, hogy ez a törvényjavaslat ez ez lehetőséget is teremt, és jól is lehet vele élni. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy a Művészet Akadémiát is kell tovább erősíteni elsősorban azzal, hogy a közép középnemezeték tagjaiból sok-sok tehetséges, értékes, jelentős életével köszönöm. és mással olvasói és nézői figyelemmel kitüntetett művészt kell fölvenni. Azt kérdezem tőled, most már itt nyolcsor után néhány másodperccel, úgyhogy rövid is leszek, hogy vajon a csontvári koszka kiállítás mennyiben más, mint az összes többi? Mert ugye azt olvasom a metróban, ahol közlekedem tömegközlekedésileg, hogy az hétfőn is nyitva tart. Muszáj nyitva tartson. Azért más, mint a többi, mert az összes ilyen nagy kiállításnak a megrendezéséhez több száz millió fontos támogatást szoktak adni, ennek a kiállításnak a megrendezése 50 millió forintot adott a kormány. Tehát, Ilyet, annak ideje a Szépvűvészeti Múzeum is kapott egy csó támogatást, a Moné kiállítás még se volt itt Csak épp ezt akarom mondani, Jó, hogy egy olyan kiállítás, amihez ami még 300 millió forintos támogatást adott a kormány, és amelyik mögött egy, egy olyan múzeális intézmény van, amelyik egyébként egy bejáratott, bevezetett muzeális intézmény, az nyilvánvalóan könnyebben tud gazdálkodni, és nem feltétlenül kell arra törekedni, hogy a jegyárbevételből finanszírozza magát a kiállítást. Ebben az értelemben a csontvári kiállítás felfogható egy olyan üzleti kísérletként is, hogy egy állami intézmény képes -e ilyen szerény állami támogatásból megvalósítani egy ilyen nagyságrendű nagyszabású kiállítást. És azt mondja, mint hogy az elmúlt hónapokban Köszönöm, elköszönnék és a további szavaimat csak hozzád intézném, Nagyon szépen Én köszönöm. És, köszönöm. és most, Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Nem olvastad el a vasárnapi híreket, baj. Tétlenül. Jó, a parkolásról sem ma fogunk beszélgetni, hanem pénteken. Um, az iránt érdeklődöm, Pácskai Jánossal beszélgettek, Ferencáros vagy Bocskó Zsoltot arra szeretném kérni, hogy most telefonáljon. Van egy hallgatói telefon, aki uh, telefonált fél kilenc előtt uh, fel akart tenni a kérdést, de mondta, hogy mi nem, akkor telefonál, amikor ön itt van reméletőleg, még hallgatja a műsort, és akkor befut ez a telefon Boszkó Zsolt 1-2-3 de bárki más is telefonálhat természetesen és ha minden igaz, itt a kérdező jó reggelt kívánok jó reggelt kívánok Boszkó Zsolt vagyok üdvözlöm polgármesterül jó reggel. kérdezhetek valamit? persze Patrónás apuka vagyok, ami azt jelenti, hogy naponta kétszer megfordulok a knézics utcába, Esterzsébeten lakunk, és a Soroksári úton viszem, hozom a Én Ezzel együtt nem értem, hogy milyen apuka tetszik lenni? Patróna, patróna Hungária katolikus általános is. Ah, értem, most már értem, elnézést, nem, nem értettem, bocsánat. Igen? A kérdésem az az, hogy euh, tud-e arról polgármester úr, hogy a Soroksári úrnak, útnak a Vágóhív utca és a Dandár utca közötti szakaszán euh, hozzávetőleg én egy olyan két éve tapasztalom minden reggel, minden délután brutális csatorna Mi Milyennek az oka? Meg fogom tudni a csatornázási művektől, fogalmam nincs. <kül> nagyon intenzívet kell elképzelni, akár délelőtt, vagy reggel megyünk, akár uh, a délutáni idősávban ez folyamatosan jelen van. Hozzávetőleg azóta, mióta a legmerődőn fasornál uh, az irodaházakat megnyitották két éve, három éve körülbelül ebben uh, uh, ezóta. Jegyzetel el, polgármester úr? Mm, persze. Jó, mert akkor meg lesz a válasz, akkor, akkor azt majd legyen szíves megosztani velem. Én, mint hallgatói telefon tudom, fővárosi terület nem voltam a művészetek palotájában, aztán meglátogattam a Ludwig Múzeumot is, amely ugye nagyon eltérő földrajzi fokon nincsen. Bevallom önnek őszintén, én eljöttem a Steve Gedről, Én még ilyen unalmas koncertet nem hallottam, tehát, illetve hallottam, de, de nagyon csalódott voltam, biztos benne van a hiba, meg a honpolába mert tetszett. Akkor este láttuk ott a környéket, aztán a Ludwigba visszamentünk nappal, tehát azért állnak ott, építészéletileg szép, kevésbé szép vitatott, kevésbé vitatott épületek, de maga a köztér, ami ott van, beleértve egy egészen penetráns e, sorompóval, abban van valami ilyen magyar enteriőr? Többször Beszéltünk már Tudom. <gül> a tulajdonos állammal, hát nem, nem egyszerű a helyzet, most talán majd a kongresszusi központ felépítésével sikerült találni pénzt a kormány előteresztésben emléletleg benne lesz, hogy a közszerület is rendezve legyen. Igen, de azt gondolom, hogy ott minimális költséggel lehetne valamit csinálni, de az egész hihetetlenül néz ki. De jó, menjünk tovább. Az iránt érdeklődöm, hogy Petőfi hiddal kezdjünk, vagy a Guvacsi úttal? Mármelyik akkor a népet megkérdezzük. Gubacsi hiddal szeretnének önök először hallani, vagy foglalkozni, vagy a Petőfi hiddról. Kerékpáros barátá váltak a Petőfi hidd a másik pedig egy kúttal kapcsolatos és távolról, vagy közelről az illatos úthoz vezet. Valaki telefonáljon gyorsan, mert azért ennyi idők nincs. 0679 vagy 6 nem tudom melyiken van a polgármester úr. Először másodszor, senki többet jó, akkor leszek én dönteni Kezdjük akkor a kerékpáros baráttá váltak a Petőfi híd, hídfői, de valaki telefonál jó reggelt jó reggelt kívánok, Karnosikám, vagyok, szeretettel üdvözlöm Önöket. Én a polgármester úrtól szeretném kérdezni, hogy utca 3-ban lakom, uh -huh. és lebontásra kerül a ház. Júniusban aláírtam egy lakást, amit elfogadtam, hogy közölték, hogy szeptemberbe költözhetünk, uh -huh. és itt van november, még mindig nem költözünk. Milyennek az oka? Jó, akkor most kivételesen arra kérem, hogy ne tegye le, hiszen nagy valószínűséggel a polgármester úr, ha válaszol, akkor lehet, hogy, vagy könnyen feltételezhet, hogy Önnek lesznek hiszenem, még kérdései. Hiszenem. Polgármester úr. Csak a kollégáim tudhatják, meg fogom kérdezni, mert ha ezt ígérték, hogy szeptember, akkor, akkor ennek is... Igen, mert a három lebontásra kerül, most mikor lesz annak már vége, hogy le lesz bontva? Mert a könyvtárat már bontják, de hát ott elviselhetetlen ott lakni már polgármester úr, borzalmas. A zaj miatt, vagy a por miatt, vagy mi miatt? A... A lépcsőházban nem lehet fölmenni bokáigára, a szemét a víz, hát a, a szúnyogoknak minden, az forzalom mi van. Hány alaknak még ott? Hát a rendes beköltöző, a rendes lapó, körülbelül olyan 5-6 ember van, a beköltözők száma körülbelül 20 még a vagyannál több is önkényesek. Ha nem, ha nem tartom fel, akkor elmesélni, hogy, hogy amikor kiderült, hogy ezt lebontják, akkor önnek milyen lakásokat mutattak? Tudom, hogy nem-e miatt telefonált, illetve amiatt telefonált, hogy mikor mehet át, de kíváncsi vagyok akkor már a történetére. Értem. Én, mi, én bementem, hogy kérem... Hanyad magáról, tehát hány emberről van szó? Én az édesanyámmal lakom ott, aki 92 éves. Egy Hány éve laknak ott egyébként a Kén utcában? Hát azért 50 éve. Uh -huh. Ez nem tegnap éve. volt. Nem tegnap. Ez egy mekkora lakás? Már Ahova megyünk? Nem, ami, amiben most vannak. Amiben most lakunk, ez egy 40 négyzetméteres, saját magunk csináltuk meg a vécét, amit nem kértünk, nem laktuk le semmit, egy csomót ráköltöttünk már, és nagyon örültünk, hogy kapunk egy másikat, de hát Mondom, ez már elviselhetetlen. Amit elfogadtunk, az nagyon szép, gyönyörű Merre van? neki. Tessék? Merre van? A Viola utcába kaptunk egy lakást. Új vagy régi? Egy ilyen teljesen felújított régi lakás. Hány közül választhatod? Hát, hát. én bementem, akkor kaptam egy címet. Uh -huh. Nem fogadtam el, és a másodikat már elfogadtam, mert meg voltam elégedve vele. Elárulja, hogy az elsővel mi volt a baja? Hát az elsővel az volt a bajom, hogy nekem nagyon tetszett tetőtéri lakás volt, de hát mivel az anyja uh -huh. 92 éves, az hát neki nem tetszett volt. És nem volt lift fe... Külön konyha, tudja. és Nem és volt lift. Egy emelektel lejjebb kaptunk, ahol már konyha is van, nagyon szép, örülünk neki, de hát mondom, ez, ez meg lehet zavarodni ott már a kémisztában. Az Azért iránt érdeklődöm polgármester úr, hogy... Kérjük el a hölgy telefon... Mi, mi legyen a módi? Nekem el... le, van adva, le van adva az önkormányzatnál a telefonszámom, és közölte a hölgy, aki nagyon kedves volt, aranyos volt, hogy amint állítólag nincs meg a lakhatási engedély a Viola utcára. Ez való, valós lehet, sokszor fél. Mikor beszélt az illetővel, ö, asszonyom? A Uh -huh. egy hónappal ezelőtt voltam de uh -huh. nagyon aranyos volt azt mondta, amint megkapja, rögtön telefonát. Ez mi ez az engedély polgármester, ami még nincs meg. Használatba veli engedélyt, amit a kormány megfelelő. Fő és alosztálya ad ki nekünk. Hát nagyon sokat kell rá várni. Mi sem szeretjük ezt a várakozást. Ez egy lakás vagy ez egy ház. Hát ez egy teljesen felújított ház, 24 lakás, uh -huh. lakás lesz ez, és... Hát Magyarul akkor ezek szerint a többi lakás Írtam el... már, uh -huh. ezt, hogy elfogadom, és akkor azt mondták, szeptemberbe körülhetünk. Uh -huh. Hát már itt van november, és még sehol semmi tudja. 92 éves az anyám, minden nap rágja a fülemet, hogy mi van már, meg hogy van már. hát Vár az ember türelemmel, de ez a... tetszik tudni, hogy... Hál' Isten! Ezt nagyon jó, hogy mondja, mert ugye erre nagyon sokszor szoktak hivatkozni, hogy tetszik tudni, de egyáltalán nem tudom, mert olyan helyzetben sose voltam, mint ön. De, de mindent elküldtek annak érdekében, hogy a helyzete rendeződjék. Polgármesterül mit tud ígérni a hölgynek, akár itt a rádioműsoron keresztül, akár attól függetlenül. Függetlenül, hogy nem ön adja meg az engedélyt. Én is mindent el fogok követni, de eddig is mindent elkövettem. Tudom, tudom, tudom, nagyon szépen, köszönjük, nagyon... Jaj, azért ennyiben... Jó, hát azért az a kérdés, hogy akkor most mit tegyünk polgármester úr, ön és forva? Nem nagyon, nem nagyon vannak tovább ötleteim, mert attól, hogy naponta fölhívjuk a kormányirat a illetékességi... Ez Tarnay Riárd, vagy ez kicsoda? Nem, ez a, ez a budapesti... És mi tart ezen ennyi ideig? Hát, még nem mentem be a hivatalba megnézni. Ez egy mikor átadott ház? Hát most megfogott. Fél év. Június, júniusban teljesen kész volt, mikor én megnéztem. Egy ilyen engedély? Hogy hívják, milyen engedély? Mit mondott? Lakatás engedély. La, Ahhoz mi kell, polgármester úr? Használatba Jó, használatba. Ahhoz mi kell? Én is 56-ot tanultam meg a nevét. Jó, de mi kell ehhez? Normálisabb. Hát a kormányhivatal hozzájár. Én ezt értem, de az mitől teszi függővé? Hogy kikeke a falak, vagy jól megy benne a gáz a csövekben, vagy mitől? Hát még nem mertem venni a bátorságot, hogy ebbe a hivatalba elmenjek és megnézem. Hogy... Jó, a többi ház megkapta az engedét, azért ezzel kapcsolatban nagyobb tapasztalata van, mint a hölgynek. Mi tart ezen ennyi ideig? Már mindenki költözik, már a, a fölöttünk lakó elmegy már. De várj, ők hova költöznek? Ja, de ő hova költözik? Én, én a. Nem, ő. Az, jó. Nem, ne, ne, ő hova költözik. El... Ők máshova hova költöznek, Aha. és ők már a héten költöznek. Úgyhogy tulajdonképpen már ketten-hárman maradunk ott, akik ilyen régi lakók, és a várunk. És hát... ezt félni lehet érté. Hogy nagyjából lehet, Jó, most én szándékosan nem mondom, hogy nagyjából el tudom képzelni, nem tudom elképzelni, még az is lehetséges, hogy elmegyek is megnézem. Polgármester úr ma találkozunk délután, akkor, akkor forjunk szövetségbe, és írjunk el közös sikert annak érdekében, hogy a hölgy költözni tudjon. Ismerkedjünk meg a hivatallal, a lakhatási kiadásának összes körülményével. Hát fölmenni nem lehet a lépcsőházban, mert el, hogy a földszinten ár bokáig áll a víz a ki a négyes épületbe. A lépcsőház a bokáig szeméttel, tele szúnyoggal, úgyhogy korlátot már ellopták, lemenni nem lehet. Lopnak, betörnek, úgyhogy mikor elmegyek vásárolni, félelembe megyek haza, hogy lehet, hogy az anyámat agyonverték. Csak nem? Értik. Hát már meglopták kétszer, mikor elmentem vásárolni, míg lemente a postaládához, kirabolták, kiürítették a hűtőszekrényét. Tudja, 92 éves mindenkinek hisz, ugye? Nyitva adja az ajtót, mert borzalom mi van ott. Úgyhogy már alig várom, hogy onnan elmenjek, mert félek. Nem csodálom, amit elmondott, hanem csak a fele igaz, az is sok. Igen, úgyhogy a szomszédjában egy olyan ember lakik, aki nem akarom mondani, hogy mit árul. Értem, attól, mert adott a, esetben a, drogot árul, attól még egy 92 éves hölgyel nem kell udvariatlanul bánni. Tehát én azért lehet, hogy ismertem olyan drogkereskedőt, aki megadta a tiszteletet. Az a drog, az még vigyázz is rá, ha elmegyek. mert hát akkor se lehet kiszámítani, hogy kik járnak oda. Érti? Fél, félni lehet ott. Csak hát ezért vagyok, türelmetlen, hogy hát jó... Hát nézze, ami a műsoromat illeti, illeti, abban nem türelmetlen, mert ugye nem tudom, ön először telefonál ez ügyben? Nem, én már egyszer egy postafiókra beszéltem önnek, beszéltem, rábeszéltem. Akkor az nem, akkor ott maradt a postafiabban. Én biztos türelmetlenebb lennék, de most minden vonatkozásban az összes tekintetében fogom képviselni az ön érdekét, független attól, hogy pecsét nincs nálam, amire rá tudnám nyomni arra a fránya papírra a lakhatási engedét. Én imádom a maga műsorát. És a... Jó, rendben van az én műsorom imádata önnek lakás nem tud így biztosítani, csak akkor, hogyha a bácska addig üldözöm, amíg, amíg azt nem mondja, hogy Járjunk ennek a végére, Szerezzünk sikerélményt ennek a két hölgynek. Bácskai úr, mit szól hozzá? Nagyon szeretném már. Ért, ért értem én. Elköszönök öntől. Remélem hogy... Remélem, hogy sikerül. De ne legyen ilyen, ilyen, ilyen reményvesztett hangja. De a Steve Gats koncert nem túl jó, azért is a polgármester felelős, nem akarom elviccelni a dolgot. De, de elviccelni, mert eddig még ott nem tartottunk. Tehát a Fáj Miklósnak még nem volt olyan kritikája, amelyik ráfogta volna a művészete palotájára, hogy abból volt rossz a koncert, nem? A Steve Gats koncerthez önnek semmi köze nincs, ahogy kiveszem, a lakhatási engedélyhez sincs köze sajnos, viszont akkor majd közösen eljárunk annak érdekében, leszámítva, hogyha egyébként nyomós oka van ennek a budapesti micsodának. Kormányhivatalnak arra, hogy ez nem, nem adta még eddig ki, annak a főnöke? Szerintem György István maga. Hát én György Istvánt nem ismerem. Hát akkor itt az idei megismerkedjük. megismerkedjünk. Jó. Figyelj, akkor délután ezt is megbeszéljük? Persze, természetesen. De tényleg ne legyen ilyen reményvesztett a hagja, viszont egyezzünk meg egy holnapi időpontban, mert ma semmiről nem beszélgettünk, amiről eredetleg akartunk, viszont nagyon jól elbeszélgettünk másról. Ha valaki még be akar telefonálni, hajrá! Egyrészt van önnek egy elintézendő csatorna szaga, másrészt van itt a kormányhivatalban nekünk dolgunk, és ki tudja, hogy még mit fognak nekünk. Ja, akkor még ott van ugye a közterületnek az intézése, a mövészete palotájánál. Most Baranyi Krisztina is küldött nekem egy e-mailt, de azt még egyére nem tudtam feldolgozni. Na, no. azt mondja, hogy csütörtökön lesz képviselőtestületi ülés. Ez így igaz jó, rendben van, ne sóhajtózzon, nem fogom felolvasni most az e-mailt, tehát nem de, de, nem, de. de nyugodtan olvasom de nem olvasom ezek, ezek úgy merülnek fel, mintha ezek ilyen csoda események lennek miközben már két hetet tudja mindenki mit? mármint, hogyha Baranyi képviselő asszony ezt... nem, nem, nem, nem, itt nem. Valami ezen felül van még a szövegben nem csak hivatkozás van arra, hogy majd csütörtökön lesz egy ilyen ízé tehát egyikünknek se ahogy Baranyi Krisztinának ne legyen önbecsípőzése, fordítva se Nézzük pozitívan a világot, nézzük azt, hogy a problémák arra valak, hogy elhárítsuk őket, de egy ilyen kommunista miniszter nem szeretnék ilyen szöveggel vinni. Az iránt érdeklődöm, hogy holnap... Ha javarészt és főként azokról beszélgetünk, amiről a polgármester mondjuk kevésbé tehet, és nem azokról javarészt, amiről tehet, ha jó, ha rossz, akkor úgy nehéz. De jó, de most jelen pillanatban például az, hogy ezt a Viola utcát ezt elintézzük a hölgynek... Nem soron kívül, de normálisan azt gondolom, hogy azzal ön egy jó pontot. Meg én ez, ez a lényege, szerintem, hogy soron kívül... Hát arról nem beszélve, hogy gondoljál, hogy betelefonálnának ide 35-en, hogy ó, Bácskai úr, az ön ideje, az, hát komolyan azt szeretnék, a 2500-ig ön lenne a polgármester, ember nem lenne kíváncsi erre a műsorra, meg önre se. Nem, nem, nem, nem. Tapasztalt már olyan orvost, akit azért keresett fel a betege, mert azt mondta neki, hogy nincs semmi bajom, ezért szok, szerettem volna önt meglátogatni, mert már régen láttam. Én még ilyen beteggel nem találkoztam. Nem, én valójában annak örülök, hogy minden nap még 12 előtt megdől az előző polgármester hírestétele, hogy azért jó polgármesternek lenni, mert az embernek nincs főnöke. Szerintem egy polgármesternek csak főnöke van, és az ember is. De ezzel mindannyian így vagyunk, aki például rosszul házasodik, annak azért, aki pedig másért, akkor azért. Na, egyezünk meg egy holnapi idő, Meg hol... Akkor legalább egyet, hagy mondjak, nézzék meg a két rókát a Pince színházba, az erről szól. Erről is. R Rendben van. Amit találkozunk az álmé, mert akkor itt nem kell műsoridőben megegyeznünk arról, hogy... De a holnapja az olyan, amikor folytathassuk? Persze. Senki nem akar Báskaj úrnak valamit mondani? 06, és 6. Ha kell mondani egy számot 1 és 10 között, hogy annak idején a polgármesterséget az úgy képzelte el, mint hogy most konkrétan 2015. november 17-én, kedden, 1 perccel 9 óra után megéli, akkor ez a szám hagyas lenne? 8-as. Semmi nagy csoda nincs. Körbe így képzeltem el, hiszen láttam, hogy hogy milyen egy polgármester élete kívülről persze belülről más talán ez a nem tudom, hogy ott ahol önevezni szokott vagy kajakozni ezeket, én most már kész Tehát, ugye, van egy ilyen fadarab, amivel izélni kell két lapát, vagy egy lapáttal is ott megy a vizen arra a mai időjárás még alkalmas? mert itt hétágra a nap, ahol én vagyok, de itt nincsen Duna hát én nagyjából 10 fok fölött szokásom. akkor azt lehet, de valaki telefonál, képzelje jó reggelt kívánok jó reggelt kívánok, attól dr. Gyógy telefon számot. Bácska, kell nekünk is Istvázon egy telefonszám, vagy feltételezésem szerint önnek van ilyen eltettem. Három, három is van, de Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, és akkor maradjunk abban, hogy ma találkozunk, és akkor innen folytassuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Ne legyen már ilyen reményvesztet, az Isten áldja meg. Hosszú a sor. <hály> akkor is. Szignált kérek. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.